Polaren en är kärleksgrön Skjorten är ren och blicken blank Blicken är blank av kärlekskval Osammanhängande i en stal ann Rosenblad Skönaste damen i vår stad Helt utan konkurrens i Sverige Jävlar i det så polaren bär. Polaren Pär full av glöd, blicken är blank och kinden röd Kinden är röd och pär förstörd, men ann är oberörd Ann-Katharin har råkits en blad, fast damen i vår stad Hårdare än granit i all jävla idé är det så polaren Pär Hon bjöd mig hem till sig en kväll, vi satt i hennes dyrchatell Och drack en massa alkohol, fantastisk vad den damen tog. Han Ann Katarina Rosenblad De sveper en åtta, drinkar i rad Utan att blinka, jo jag svär Jävlar är det, sa polaren för. Jag hade med mig min gitär och sjung med känsla och där Och när jag bad om en kysst till Så fick jag en smäll så läppen sprack Ann Katarina Rosenblad temperament till den milda grad Muskler och stål både här och där Jävlar i det, sa en Men kärlekens makt är stor som ni vet Först var hon kall men sen var hon het Först sa hon nej och sen som hon ja Därefter blev allt som det skulle vara Han kattade in Rosenblad Först var hon sur och sedan glader Därefter fylldes hon avbegär Jävlar i det så att bär Kärleken var av kort var gott Ut i mitt liv försvann med fart och hade jag knappt ett öre kvar Och nu är hon inte anträffbar Ann-Katharin Ropsenblad Dyraste damen i vår stad kostar mer än det smakade där Det jävlar är det som polaren bär Polaren bär är kärlekskränk är ren och blicken blank Blicken är blank och pär förstörd Men ann är oberörd han kattar in Rosenblad Stans största, jag nej vad Men det är just precis vad hon är Jävlar i det, sa en Per